Gizona ez da hogiz bakarrik bizi, ala ikasi genuen txikitan bibliatik eta gizon horretan dena sartzen zen, gizona eta emakumea hori bai, gizona lehen planoan agertzen da, gizona, esatean eta emakumea berriz paisaiarekin batera, gizonaren atzealdean ozta ozta agertzen delarik begimenean horren eta horrelakoen aurkako borrokan dugu gaur naiz ez duen erremedio horrazik, gizakia ez da hogiz bakarrik bizi Ikasitako tako kontra egin berdiugu 나ita nahi naiz, ez, eta ez euskerari bakarrik. Edo zein hizkuntzatan gertatzen baita hori. Gauzak horrela zenbait gustu du hizkuntzarena berarena dela rua. Hizkuntzak egiten gaituela alegria, matxista, xenofobo edo atzerakoi. Hizkuntza da gaizto eta horrek egin gaitzakegu bide batez iztunok gaizto. Bitxia da ikuspegi hori. Itxasoa zaborrez beterik dagoelata, itxasoa zikinzale eta zikintzaile izendatzea bestekoa. Itxasorenean garbi dago, bere berezikinean. Geuk zikintzen dugulako dago zikin. Ba, hizkuntza itxasoa baino askoz hasikinago dago, baina ez hizkuntza bera zikina delako. Geuk iztunok zikintzen dugulako baizik. Zikinkeria batzuk aspaldikoak dira eta zaila da hoiek desagertarazten. Hori da esaterako arestian aipatutako gizona hitzaren kasuan. Gizkuntza da gizartean inrizla eta ez alderantziz. Emakumea haintzat hartzen etzen gizarte batean gizonak agintzen du. Agintzen zuen, agintzen du. Eta gizonak idazten du, idazten zuen, historia. Eta gizonak kondenatzen du emakumea zokora. Eta horrek luzarora bere arrastu uzten du izkuntzan ere. Kontua da ordea lehen bezala sezen ditzen du gula itxasua eta hizkuntza biak ere biak zikintzen eta zaborrez betetzen. Lendik zikinan zeuden hitz batzuk garbitu garbitunairi gabiltza bai, baina aldi berean beste batzuk zikintzen ari gara. Oarkabe zein oartuki, eta ez hitzak bakarrik. Lapurreta egin ostean, bos labanka zioten zaindariari. Lapurrek marrokiar jatorrikoak ziren. Inigo aran hitzak eta giltzak liburuan egun kasalatu ditu horolako albisteak, edo albisteak ematuko moduak. Zertara dator, ustezko gaizkilien jatorria horren nabarmen markatze hori. Irakurria alduzu inoiz lapurrek Espainiar jatorria zuten edo gizakorik. Iñaki maia garai atxilotu arazidu gartzonek asteon. Irratiz entzundu nik berria. Eta egia esan, une batean enekien persona bat otezen atxilotua edota enpresa talde bat. Euskadiko horrezkikutsa, eroski, kooperatibak eta abar. Bide batez, arrasatera aipatu zen, kasualki batasuneko alkatea baitu arrasatek. Eta tertuliak batek horretan hasita zera esan zuen. Eso tezen arrasate hori terrorista zalen hots gaurkoegunean terroristen eremu liberatua. Esango dira zuen normala ere badela hori guztia kontatzea albistea bere testuinguruan eman berbaita baliteke. Baina Gipuzkoako gobernadore zibil baten seme atxilotu zuztenean inorketzuen ez zituen susmopean jarri gobernadore zibil guztiak. Ura kasu personal bazen, ez besterik. Berdin galindo atxilotu zuztenean edo roldan. Orduan atxilotuen lantokia aipatzea ez bidezen gauza egokia Euskadiko aurrezki kutsa berriz ezinbestian aipatu behar testu inguraren berri tajuzen mango batzen eman behar zuen albistearen testu inguruan berri ematearen hainbat telebista telebiztakatek Espainiako hausitegi gorenaren planoak hartu zituzten hain dela bi hurte albistea berez eneko zestau bortziritarren epaiketa zen entzutegi goreneko irudiak Etebek, Antena 3ek Telezinkok eta beste hainbat telebiztak hartu zituzten baita epaituaren herrikoak ere, tipitza pa telebista galegia. Berri emale, telebistatik tiki horretan Jon Abril kazetari bersozalea zen. Oraien hilaren an bera izango da albiste. Bera eseriko baita akusatuen alkuan. alkian. Egozten zaion delitua entzotegi gorenaren ingurua kamera sartu izana da. Ustez, hizkuntzas. Baina hori beste telebistek ere egin zutenez, uste izatekoa da logikaz tipitza kazetaria izatea dela benetan leboratze zaion delitua edo portizikoa izatea edo bersozalea edo euskalduna besterik gabe oh. ezin jakin inego Iruinaren abokatuari ere ezbaitioteguzten utzi Jon Abrile grabatutako bideoan zernolako sekretu tremenduak agertzen diren Horrez gain, epaiketan hainbat adituen testigantza jasotzea eskatua zuen Iruinik eta horri ere ez eseko amandio uzitegiak arazoia honako hau, hau. aukeratutakoa adituak herri desberdinetan bizi dira eta segurazko ez dute ondo ezagutuko herri telebista hori Badiru diberaz, testu ingurua ezagutzea ezinbestekoa dela zerbait edo norbait epaitzeko. Hala ere, erribatasuneko mailaren aurkako epaiketa gintzanean, defensak eraman zituen lekukoetako batzuk Jon Sarasuat andoni gaina izan ziren. Eta juezak, haien esana haintzat ezartzeko arrazoitzat onako hago eman zuen. Bi lekuko etorri ziren gero Jon sarazua eta andoni gaina. Eta esan zuten bersolariak zirela, alegia, una espezie de juglares sabelo todo. Epaitzen denaren testu ingurua ezagutzea ezinbesteko bada, juezark bere burua ez gaitzat joberazuken, edo eta juezura gai bazen, orduan orain eskatu direna dituak ere bai. Itzen ondoeza, jarrizion Joseba Sarriona hindiak izen burutzat bere riburu zoragarri bati. Baina itzak ondoezik badaude, arrazoia eta gizalegea ondoezik daudelako da. Hizkuntzarena sintoma baino ez Gaixotasuna berriz, geure baitan dago, ez hizkuntzarenean.